שבת שלום לכולם שוב. הנושא שבחרתי לדבר עליו, קראתי מיהו צדיק האמיתי. מיהו צדיק האמיתי? הצדיק. הצדיק? יותר נכון. מיהו הצדיק האמיתי? בסדר. אנחנו, בדרך כלל כששומעים מילה צדיק, אז מחברים את זה יותר למעשים, לצדקה, לאותו. לבצע ולמלא את המצוות ורצון אלוהים, וזה צדיק בעצם, וזה נכון, אין מה להגיד שזה לא נכון, אבל היום רציתי להסתכל על זה מזווית אחר שרבי שאול נותן לנו, ואני מאמין שזה יהיה משהו, משהו שצריך לברך ולתת לנו לשבוע, אז בואו נפתח. הגלת השנייה אל תימותאוס, הגלת השנייה אל תימותאוס, פרק ד', פרק אחרון, ואנחנו נקרא פסוק שבע ושמור. הוא כותב את זה לקראת סוף החיים שלו, הוא כותב את זה לתלמיד המאוד טוב שהיה תמיד על ידו, ואני חושב... מה שמאוד חשוב בחיינו זה גם להסתכל, דבר איזונה זה מעולה, זה ממש מבורך, אבל גם להסתכל על המילים האחרונים, או האחרונות, מילים אחרונות של הצדיקים או של אנשי אמונה בסוף החיים שלהם. אני חושב שהמילים שהם אומרים בסוף החיים שלהם זה איזשהו סיכום על מה שהם עברו ומה שהם יכולים לתת לנו כמסר קצר לחיי. אוקיי? Okay? כל החיים שלהם זה מסר. אבל מה שהם אומרים בסוף, זה יכול, זה, זה בטוח הוכחה. כי אתם זוכרים את השלמה, שהוא כתב בסוף את הספר של ה... אה, לא משלי, אקריסיאסט... ו... קהלת. נכון. ומה הוא אמר בסוף? מי זוכר? זכור... אולי גול. אתה יכול לקרוא, כי אני לא תכננתי את זה, אבל איכשהו... אה... פה פעם אנחנו מדברים על המילים האחרונים של רבי שאול. והכוונה זה להסתכל על מילים אחרונים של הצדיקים שיש בקרבנו פה, בחיים שלנו. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים נראה ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. כי את כל מעשי האלוהים יביא במשפט, הכל נעלם, אם טוב יבוא. אמן. אנחנו לא נדבר על זה, כן? זה סתם דוגמה. אנחנו רואים שאיזה סיכום אה, חכם הוא עושה. אה, ואני מאמין שממשהו שאול אמר, שאול אמר בסוף ה, בעצם בסוף החיים שלו פה, כמו שקוראים זה, האיגרת אה, האחרונה שהוא כתב, אה, אני חושב שזה יכול לברך אותנו מבחינת חוכמה, מבחינת חיים, כי זה מסרים קצרים שנותנים לנו גם כוח והבנות חדשות. בחיינו. אז ד' שבע שמונה. המלחמה, סליחה, כן. המלחמה הטובה נלחמתי, את המרוצה השלמתי, את האמונה שמרתי. ומעתה שמור לי כתר הצדקה, אשר ביום ההוא יבננו לי האדום. השופט הצדיק ולא לי לבדי כי כאן לאכול אוהבי ופ... ופעתו. אמן. אז uh, הוא מקצר את זה בשלושה דברים, בשלושה נקודות מאוד חשובות, שבעצם מסביר על הצדיק. למה? כי בפסוק שמונה אנחנו רואים שהוא מקבל כתר <אז> הצדקה. כלומר, משהו צודיק זורע, הוא קוצר. וגם אנחנו רואים שהצדיק הראשי הוא ישוע, הוא כותב פה שהוא שופט הצדיק, בעצם שופט הצדיק, בסוף הוא ייתן לו את קצב הצדקה. עכשיו קודם כל זה אומר לנו שהשופט הצדיק, אם יש לנו סיטואציה שבן אדם אחד חושב ככה, בן אדם אחר חושב אחרת, רק הוא יודע. עכשיו, בשבילנו להגיע לרמה כזאת, כי הוא דוגמה בשבילנו, אנחנו יודעים בפורינטים כתוב שצריך לנו שיהיה לנו שכל של המשיח. כי אם יש לנו שכל של המשיח, אז אנחנו כן יכולים לדון, לדון או לדין? לדון. לדון. על מישהו כאילו שלו, okay? uh, שאלה, כן? uh, שאנחנו בדרך כלל אסור לנו לשבות, אוקיי? Okay? למה? זה לא שאסור בכלל, זה בגלל שבן אדם הוא לא יכול לעשות את זה בצדק. כל הזמן שהוא עושה את זה, זה מבחינה שלו, איך שהוא מסתכל. אבל על זה, על אלו שיש להם שכל של ישוע, של אדום, אז כשהם uh, שובתים, הם עושים את זה בצורה נכונה, הם עושים את זה לא בחיר. בעצם לא שופטים שופטים, כמו סטאם עושה את זה, או כמו בן אדם אומר, אה זה לא, או בן אדם איזה, אה, הוא לא טוב. אז, אה, אז לשפוט יכול בן אדם, בסוף, בן שהוא מגיע, לא מאמין, לא המאמין, אלא הצדיק. כי הצדיק הוא יודע לעשות את זה בצ... בצדק. מילה צדק וצדיק, כן? זה הולך ביחד, כי גם השדים כתוב שהם מאמינים. אבל האם הם הולכים בצדק? לא. אז זה לא מספיק לאור סתם מאמין. צריך להגיע לרמה של האמונה שזה צדיק, ואז בצדק אנחנו יכולים באמת להסתכל על הדברים ולהגיד משהו. עכשיו, כמו שאמר לך, כן? שאול, הוא פה נותן לנו שלושה דברים על איך להיות צדיק מחוץ למה שאנחנו חושבים כדי לקבל קטע הצדקה. ויש לנו שלושה דברים, כן? אנחנו קראנו את זה בפסוק שבע. ודבר ראשון, הצדיק טוב הוא קודם כל, דבר ראשון, הוא לוחם טוב. הצדיק, אם הוא רוצה לקבל את הכתל צדקה, והוא רוצה להיות באמת צדיק, הוא חייב להיות לוחם טוב. כי מה הוא כותב? הוא אומר, קודם כל, בסוף החיים שלו, אומר, המלחמה הטובה נלחמתי. לוחם טוב, אוקיי? אז אנחנו נעצור כאן בינתיים. שלושה נקודות, שלושה דברים להיות צדיק, דבר ראשון זה לוחם טוב, ובואו נעצור פה ונחשוב מה זה לוחם טוב. קודם כל, לוחם טוב, דבר ראשון, הוא לא ולאדם עצלן. בן אדם ולוחם טוב לא מסתדר ביחד, לא עולה ביחד. אני פגשתי כל מיני חיילים, ושאנחנו עשינו שמירות ביחד, וראיתי כל מיני, כל מיני חיילים שבאמת לקחו את זה ברצינות, והיו אלה שפשוט בעצמנות. וכמובן, הם כאן, זה לא שהם לא זרו, כשחושבים בן אדם עצלן הוא לא עושה שום דבר, הוא לא כאילו זורר, רק מישהו שעושה הוא זורר, אבל מישהו שעצלן הוא גם זורר. ואחרי זה הוא, הוא, הוא קוצר בעיות. אתם זוכרים במשנה 24 שכתוב על בן אדם עצלן, שהוא קם מהבוקר ואז הוא רואה שכל הבית שלו, שלו אה, אה, כל מיני בלאגן בבית. אני לא זוכר בדיוק להגיד את המילים משם, אבל עד כדי כך שהפייס שלו עוד מעט הוא ייפול. אוקיי? אז בנאדם שלא עושה משהו זה לא אומר שהוא לא זולם, בטח שכן. והוא יקצור בסוף המצב שהפייס שלו עוד מעט ייפול. אז לוחם טוב הוא לא רצלני. אוקיי? ובאופן רוחני אנחנו צריכים לזכור שהמאמין טוב והצדיק, הוא, הוא לא יכול להיות אצלנו. כלומר, צריך לעשות דברים, אתה לא יכול פשוט לשבת ובתוך הבעיה שלך לקרוא ולהתפלל ולא לעשות כלום. Okay. דבר שני, הוא צריך להקשיב למפקד שלו. לוחם טוב ומקשיב. הוא לא לוקח את המצב בידיים שלו. כלומר, איך חושב... הוא חושב שהייתי עושה את זה יותר טוב מהמפקד שלי ואלוהים לא סתם שם את האנשים עבורנו, האנשים האלו הם עברו איזשהו שלב של החיים <coughs> ויש להם חוכמה, ניסיון של החיים, אז לסמוך פשוט. זאת לא אומר שהם לא עושים טעויות, זה אומר שהם פשוט עושים טעויות פחות ממך וממני. כי הם עברו את משהו שאנחנו עדיין לא עברנו, הם כן נפלו, הם ידעו מה זה, והם יודעים איך לא לעשות. אנחנו לא עברנו את זה עדיין, לא עברנו את הניסיון הזה, ואז צריך לסמוך פשוט ולשמוע, המפקד שלנו הוא יודע. אם זה רואה קהילה או מנהיג, לא משנה. אז euh, הוא מקשיב. לוחם טוב, הוא מקשיב. הוא סומך. דבר שלישי, על הלוחם טוב. הנשק שלו תמיד על ידו והוא תמיד תקין. חייב להיות תקין, חייב להיות על ידו. כל הנשיאות צריך להיות עליו כל הזמן. אני זוכר, אני חושב שסיפרתי איך אחד מהחיילים שלנו, במחלקה שלנו מזמן, שמר, זה היה במדבר ואז הוא היה במגדל. והיה שמש, הוא רצה קצת לקבל קצת שמש, ואז הוריד את האפות שלו לחולצה, הם קוראים לו דודו, וזה מאוד היה מצחיק, כי הוא היה במגדל, הוא היה יכול לראות מראש האם אוטו מגיע או כלומר, את, ה... את מישהו שבודק את החיילים. אבל הוא היה יושב ככה, והוא לא שם לב שהם עשו את הסיבוב והם הגיעו, הגיעו מאחורה. ואז שהוא הסתכל, הם כבר פה. הוא התחיל לרדת, והוא היה צריך לשים את האפות שלו, ומה שקרה בסוף הוא גם נשרף מהשמש, וזו הייתה תמונה על הפנים, הוא מנסה לשים את האפות, האפות שלו בכלל גם לא תקינו, כשחצי הוא, הוא שבות. אז זה לא לוחם טוב, כן? לוחם טוב, הכל תקין אצלו. כלומר, בחיים רוחניים אנחנו צריכים להיות בטוחים. שהדבר אולי שבתוך חיינו, כמו שמדובר מאוד, למשל בשבוע, הוא תמיד בקרבנו, הוא תמיד על ידינו, הוא תמיד שם. ולא רק שהוא שם, אלא שהוא גם תקין מבחינת רוחנית, שאנחנו ערנים מספיק להשתמש בדבר הזה. מה זה שווה, האם לוחם יש לו נשק, הוא מוכן לראות, אבל בן אדם עצמו הוא לא ערני. יש לנו אולי, יכול להיות הרבה ידע על דבר ה', אבל אם אתה לא מספיק ערני להשתמש בדבר ה', נכון, שאויב בא ועומד לפניך, אז מה זה שווה? אז לא עצלן, מקשיב, הנשק שלו וכל ה... כל תקין והתועל חוץ דבר, ש... דבר רביעי ולוחם טוב, כשהוא במלחמה, הוא בזמן עובר על הפצועים שלו. אם הוא נפגע, כן? כתוב, כתוב פה, המלחמה הטובה נלחמת. זאת לא אומר שהוא אף פעם לא בגעו פה, הוא היה תותף. אה, אה, בכל מלחמה חיילים טובים מקבלים, מקבלים, פוגעים בהם ואז יש להם פצע ומשהו חשוב זה בזמן, מהר לתקן את זה ולטפל בזה בעצם. אז בחיים רוחניים שלנו זה מאוד חשוב, הפצע שאתה מקבל, כלומר אם מישהו פגע בך, אתה חייב לטפל את בזה מעט, מהר. כלומר לא לחכות, לא להחזיק את זה בלב. לא לשמור על זה בתוך הנשימה שלך, לא לזכור על זה, כי יהיה לך קשה. הפצע הזה, זה מאוד קשה. אם לא טיפלת במלחמה בפצע, ואתה מנסה להילחם, קשה לך, כי כל הזמן הכאב מזכיר לך שצריך לטפל בו. ואם לא טיפלת בבעיה שיש לך אולי בין ואח ואול, ואחות, ואתה מרגיש שפגעו בך, ולא טיפלת על זה, אז זה במשך ההליכה זה ימשיך איתך ומאוד יהיה לך קשה להילחם אז מאוד חשוב בזמן לטפל בפצע שקיבלתי מאוד חשוב, לוחם טוב הוא בדברים האלה אוקיי, אז פה כתוב לי בינתיים, כן, אה, לוחם טוב הוא עצלן, הוא מקשיב, הכל תקין אצלו מבחינת נשק והוא בזמן מטפל בצעיר, אוקיי? בן אדם מאמין שהוא צדיק, הוא צריך לדעת שהוא לוחם גם, הוא לא יכול להיות עצלן, צריך להקשיב, לסמוך על המנהיגים. הדבר הבא צריך להיות תמיד אצלו בידיים והוא צריך לטפל בכל דבר, בכל כאב שיש לו שהוא קיבל לא יש כוח מזה, כלומר לא טוב, איכשהו זה יסתדר, איכשהו זה יעבור. Uh, זה לא יעבור בעצמו, צריך אולי, אם צריך לעשות מתוך, אפילו צריך לעשות את זה. אוקיי, אז לוחם טוב זה חלק הראשון של הצדיק. חלק השני, הצדיק הוא גם אצן טוב. בן שרץ, אצן טוב. אנחנו קראנו פה ש... לא רק שהוא נלחם מלחמה טובה, אלא הוא השלים המלוצה. זה בעצם המקום איפה שעושים את ה... פריצה. אוקיי? אז הצדיק חייב להיות הצדות, ועל זה יש קצת יותר נקודות, אוקיי? מה זאת אומרת? קודם כל, מהירות, אוקיי? Okay? חייב להיות מהירות. מהירות מאוד טובה בהצעה, אוקיי? Okay? ומבחינת רוחבים, הצדיק, האם הוא לא רץ מהר? מה זאת אומרת? הוא צריך לרוץ מהר. מי הרע לטוב, מעולם לאלוהים. אוקיי? זה מאוד חשוב שהוא רץ טוב מאוייף, אם הוא בא, והוא רץ מהר לאלוהים. אם אלוהים קורא לך, אתה לא... זה גם מתקבל עם הלוחם כמובן, הוא לא עצלן, הוא לא יושב, הוא לא... זה לא שאומר דרך לרוץ טוב ולהגיע למקום איפה שנביאים קורן, אוקיי? מהירות, מאוד חשוב. דבר שני זה כושר. ונוסלו, כן? איך אתה סיבולת. סיבולת? כושר וסיבולת, בוא סיבולת, מאוד חשוב. לעצן טוב, ובחיים של מאמי זה לא לוותר, אוקיי? סיבולת זה לא להגיד מסלי, התעייפתי, אני כבר לא יכול, לא יכול ללכת לפה, לא יכול, ל... לא יכול להסתדל עם האנשים האלו, לא יכול <coughs> uh, להמשיך הלאה, ומשהו לי <coughs> בכלל, ועוד ועוד ועוד, אוקיי? עצן טוב זה מישהו שלא מוותר, יש לו סיבולת. מאוד חשוב, הדבר הזה שיהיה לנו. דבר שלישי זה יכולת לרוץ עם האתגלים. אתם יודעים שיש תחרות, יש תחרות סתם ריצה מהירה, ריצה מרחק ארוך, וגם יש מהירה עם האתגלים. ראיתם את זה פעם, כן? מה? אני אומר את זה הכי אוקיי? אז הצאנטו, זו דומה אחרת, זה יכולת לרוץ, לא רק לרוץ, אבל לרוץ עם האתגרים. כלומר, אתה לא נופל, זה לא עוצר אותך, אתה לא אומר, נו, מה האתגרים האלה, אני כבר רץ בשביל אלוהים, למה הוא שם אתגרים? מה, אני כבר לא מספיק עושה כמעמי? אז חברים, אם אלוהים רואה שאתה רץ מספיק טוב, והוא שם לפניך אתגרים, זה לא דבר רע. להגיד עליך, להפך, אלוהים אומר שאתה הגעת לי למאן אחרת. אם אתה רואה שהשבוע שלך מטורף לגמרי, ואתה התפללת וחשבת שזה יהיה יותר קל, אבל זה יותר קשה, זאת אומרת שאלוהים אומר, אתה התקדמת, חבר. הרגליים שלך חזקים מספיק, לא סתם לרוץ, אבל לרוץ עמם הם גאים. מה זה אתגרים? במשך השבוע שאנחנו רוצים לאלוהים לאספות, לפגישות, לקרוא תנ"ך וזה, זה מאוד קל לעשות את זה שהכול רגוע והכול בסדר, כן? יש לנו דרך ישירה, אין אתגרים, זה סבבה. אבל אם אתה עושה את זה טוב מאוד, למה לא, לא לנסות את עצמנו, כלומר, לא לעשות את זה בעצמנו, כן? לחפש את האתגרים. אבל אם אלוהים שם את זה כמחסום, זאת אומרת שהוא רואה, אתה יכול לגדול זה טוב. זה לא נעים, לא אומר שזה נעים, זה אף פעם לא יהיה נעים. אבל האם זה עושה טוב, זה מה שזה אפשר לקבל. אז במשך השבוע, אם יש לך בעיות פה ושם, ואז אחרי זה צריך להגיע אז זה ריצה עם האתגלים. ואתה עדיין רז לאלוהים, ואתה עדיין קופץ עבור כל האתגלים. כדי להגיע למקום איפה שקורה לך, אוקיי? אצן טוב הוא לא רק רץ טוב ומהר, הוא גם יכול לקפוץ עבור האתגרים. ארבע, בתוך זה, הנה, אצן טוב, וזה ראיתי את זה במסע הכונתה אה, שעשינו, מסע כונתה, מי שעדיין לא יודע, זה כשאתה אה, מסיים את התירנות, יש לך מסע, זה יצא, זה תלוי איפה אתה בקרבי, הקילומטראז' תלוי בזה. אני חושב, השאלה מה זה היה, היה צריך להיות עד עשרים קילומטר, אבל עשינו פחות. אתה עשית? כמה? אה, קצת. חשבתי חמישים. צריכים לברוח מערבים, לא? לברוח מערבים צריך לעשות מסע של 50 קילומטרים, לא? מי עוד עשה מסע? כמה? כמה עשית? לא, שקל. שקל? לגמות גודל זה... איך זה חוסר? יופי, אתה עשית? כמה? 17 ועוד 2 קילומטר. בים. לא, כאילו, לא אה, אוקיי. חשבתי בים במשק השינה, כאילו, אז אנחנו עשינו פחות מ-20, אני כבר לא בדיוק זוכר, אני חושב 12 או 13 קילמר. אבל, תקשיבו, זה היה במדבר על חול. זה לא... כן? זה קשה. ומה קרה? בסוף המסע, מישהו לא יודע, מוצאים את ה... זה מתחיל מהאל"ף, איך זה? אלונקה. אלונקה. נכון, מה שקרה. מה שקשור עכשיו זה רק אל"ף. ברוך השם שזה זה, נשאל. אלונקה. ושמים את הבדל בדרך כלל הכי כבד. ואיפה התפללתי שבמסע שלנו לא יהיה מי ששומע, והיה, ואז במוסד שם אותו. וזה היה משהו כמו שני קילומטר, וואו. לא, לא, פחות, יכול להיות קילומטר, אבל בשבילך בסוף המסע זה, זה נשמע כמו שני קילומטר, כן, אתה עייף ואז בשבילו זה כיף, הוא שמה כזה, כן. הוא נח, הוא <laughs> עומד דוחר <מעט> כבר, <laughs> ואנחנו ממש עייפים, <laughs> והיה בן אדם, אבל לא על זה <laughs> אני רוצה לדבר, היה בן אדם שפשוט נשבע, הוא לא יכול להמשיך, באמצע המסע. ואז אנחנו עשינו החלפות אה, איך לעזור לו. זאת אומרת, שני אנשים, שני דתיים, לקחו אותו ככה ורצו איתו פשוט. אז הצד טוב, הוא לא רק רץ טוב, הוא לא רק רץ עם האתגרים. אלא גם, הוא יכול לעזור לאחרים בזמן שהוא גמור. לומדים את זה רק בצבא. הצד טוב, מוכן, זה לומר אחרת לגמרי, זה לא רק אתגרים, זה בזמן האתגרים, שאתה עייף בגמור, יש לך מקום עדיין בתוכם, לאזון לאחרים. מאוד חזק, לפי דעתי. ושאול, אני בטוח, במאה אחוז בטוח, הוא היה, אדם, הוא היה בן כזה. אנחנו זוכרים כמה הוא מספר על עצמו, שכמה הוא אהב, כמה לא אהבו אותו, אפילו אנשים שהוא השקיע בהם. ובזמן הקשה, כשהוא היה גם חולה, אתם זוכרים? היו לו גם בעיות עם העיניים שלו, והוא לא הפסיק לרוץ עם כל הגלים, ובמשך הזמן הקשה הזה הוא גם עזר ליחידים. הוא גם כתב את המכתבים האלה. שזה היום עוזר לנו, עד היום זה עוזר לנו. אז אני אומר, אם אנחנו נלמד להיות עצנים טובים, החיים שלך יהיה מסר חזק למשך הרבה זמן, כמו ששאר שם. שיסתכלו מכיר את הבן אדם הזה, וואי, איזה העדות שלו מאוד חזקה, שהוא לא רק הפסיק להאמין בזמן הקשה שלו, בזמן הקשה שלו הוא גם עזר לאחרים. אני מזכיר, אנחנו מדברים על מה זה להיות צודק, כן? חוץ מ... הצדקה, חוץ טובים שאנחנו עושים, כן? פה משהו, וזה, זהו, זהו, חמישה דברים, אוקיי? אצן טוב. ודבר שלישי אחרון. הצדיק טוב הוא לא רק לוחם טוב, הוא לא רק אצן מצוין, הוא גם שומר טוב. שומר, השומר. כי כתוב פה, למה? דבר השלישי כתוב, שמעתי אין כאן אמונה. שמעתי את האמונה. חייב להיות שומר, שומר טוב, למה לא לאבד מה שאומרים לך? חייב להיות שומר טוב. <laughs> למה? כי יש גנבים. יש מלא גנבים בעולם הזה. עולם הזה, זמן לא נכון שאתה משתמש בו. זה גם גנב. ואתה חייב להיות שומר טוב על הדברים שלך. על הנפש שלך, על השכל שלך, על הלב שלך, מה נכנס, מה לא, על הדברים שאתה קורא והסרטים שאתה מסתכל גם, מה אתה כן מכניס, מה אתה לא, כל הזמן שומר, שומר טוב. זה הצדיק, למה? כי ככה אתה ישמור את הצדק וצדקה שבנותן לך, אוקיי? שמר טוב, אז בואו נדבר על זה קצת ונסיים. אחד מהדברים של לוחם טוב, כן, הנשק שלו תמיד הזלות, לא. כי שומר טוב בלי נשק, הוא לא יכול לעשות כלום. במיוחד במדינה שלנו אנחנו יודעים את זה, כן, ששמים את השומרים, אז אפילו הנשק לפעמים לא עוזר, בגלל זה. דבר שני, זה להיות ערני. מאוד חשוב. מה זה שמרתות? זה להיות ערני. זה בעצם מה שאמרת, להסתכל מה נכנס לחיים שלך? איך אתה... מסתובב, איך אתה מסתדר עם אחרים, לשמוע. יכול להיות מה זה לעשות בדיקה על עצמך, קודם כל. דבר שלישי בשומר טוב זה להיות מתמיד. השומר טוב, הוא, הוא לא טוב אם הוא לא מתמיד. אם הוא היום כן שומר, מחר לא שומר, אם בוא נגיד שמו אותו על יד הבנק, ואז הוא שומר שעה, ושעה הוא לקח הפסקה עליו פשוט. כי אין אף אחד גם ככה. אבל מה, סטן לא בא שאתה שומר, הוא בא שאתה לוקח על סרקו. זה מתי שהם מחבלים בהם. הם מסתכלים, הם מחכים. כמו נחש שיכול לחכות במשך הרבה זמן, ואז לתקוף אותך. מחכה. אני מדבר באופן רוחני כמובן, פיזית כן, אנחנו יושבים וזה, אבל צריך... לשמור, uh, לשמור טוב בכלל תמיד. ועוד דבר ששמתי פה, זה השומר טוב הוא גם שומר חכם. חוכמה זה חלק מהשומר טוב. אוקיי? איך הוא רואה את הסיטואציה מראש, איך הוא סופר את זה בראש שלו, להסתדר עם זה, מה הוא, מה הוא הולך לעשות, הצעדים, כן, צעדים שהוא עושה, הכל מאוד חשוב. אז חוכמה באימונה גם חשוב. כלומר, לשמור על אימונה זה לי גם עם חוכמה. איך אנחנו מעניינים? הדבר האחרון שגם פספסתי ב"עצר טוב" אם אני חשבתי שזה... הוא יודע איך לחשב את הכוחות שלו. אפשר להגיד "לחשב"? <חש> הוא יודע איך לחשב את הכוחות שלו. בחלק של עצר טוב מאוד חשוב. כלומר, כשאתה רץ, אתה חייב לחשב כמה כוח ישר לך, איפה אתה צריך קצת, טיפה, לתת הפסקה בריצה ואז פעם לרוץ, אוקיי? לחשב טוב. זה באמונה גם, כשאנחנו רוצים, רצים באמונה, מאוד חשוב שיש לנו חוכמה לחשב את הכוחות שלנו. כלומר, צריך לקחת הפסקה לא מבחינת האספות, אבל ביום שיש לך לדוח על זה, פיזית אפילו אני כן? רואה, לבלות עם המשפחה. צריך סוויץ' הזה גם, מההבל של השבוע, מהעבודה, גם לאסיפה, כן? כל זה עובד ביחד, וכל זה קשור ללוחם טוב, ויצן טוב, ושומר טוב. חברים שלי, אם הוא אותנו השבוע, שאנחנו נהיה לוחמים תותחים, אסנים מושפצים, שפיצים, שפיצים, בשאלה התאונות אחת. ושומרים חכמים, אוקיי? Okay. Uh, ואז נקבל גם, כמו רבי שאול, המילים האחרונים, אני ממש אוהב את זה, כי הוא מסכם את זה לנו. הדברים מאוד חשובים, אפשר להגיד, הכי חשובים בצדק ובצדקה. אמן.